Kapitel 28 Och du, la din bror Aaron og hans sønner med ham komme fram for dig fra Israels sønners midte, så han kan tjene som prest for mig. Aaron og Aarons sønner Nadab og Abihu, Eliasar og Itamar. Och du skal lage hellige klær til din bror Aaron, til ære og pryd. Och selv skal du tale til alle som er vise og har ett hjerte som jeg har fylt med visdommens ånd, O de skal lage Arons klær for å hellige ham, så han kan tjene som prest for meg. Og dette er de klær som de skal lage, et bryststykke og en efod og en ærmeløs overkledning og en kjortel av rutete tøy, en turban og et skjerf. Og de skal lage de hellige klærne til din bror aaron og hans sønner, så han kan tjene som prest for meg. Og de skal selv ta imot gullet og den blå tråden og den purpurø fargede ullen, og det kermesrøde materialet og det fine lineet. Og de skal lage efoden av guld, blå tråd og purpurød farget ull, kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn, en broderes arbeid. Og den skal ha to skulderstykker som kan føyes sammen ved dens to ender, og den skal føyes sammen. Og beltet som er på den til å binde den med så den sitter stramt, skal være i samme utførelse og de samme materialer som den, av gull, blå tråd og purpure farget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Och du skal ta to onykssteiner og inngravere navnene på Israels sønner på dem. Seks av deres navn på den ene steinen, og de seks øvriges navn på den andre steinen, i den rekkefølge de ble født. Med en kunsthåndverkers arbeid i stein, med seilgraveringer, skal du inngravere navnene på Israels sønner på de to steinene. Innsatt i innfattninger av guld ska du lage dem. Og du skal sette de to steinene på efodens skulderstykker som minnesteiner for Israels sønner. Og Aaron skal bære deres navn framfor Jehova på sine to skulderstykker som et minne. Og du skal lage innfattninger av guld og to kjeder av rent guld. Som snorer skal du lage dem, i reiplingende utførelse. Og du skal feste de reiplingende kjedene til innfattningene og du skal lage et domsbryststykke i en broderers arbeid. I samme utfølelse som efoden foden skal du lage det. Av gull, blå tråd og purpure fargetull, og kermesrøtt materiale og fint tvinnet lingarn skal du lage det. Det skal være firkantet når det er lagt dobbelt, ett fingerspann langt og ett fingerspann brett. Og du skal fylle det med en besetning av steiner, fire rader med steiner, en rad med rubin, Topas og smaragd er den første raden. Og den andre raden er turkis, safir og jaspis. Og den tredje raden er lersjemstein, agat og ametyst. Og den fjerde raden er krysolitt og onyx og jade. Innfattet i guld skal de være i sine fyllinger. Og steinene skal svare til navnene på Israels sønner. De tolv etter deres navn. Seilgraveringer skal de ha. Hver i samsvar med sitt navn får de tolv stammene. Og på bryststykket skal du lage snodde kjeder i reipeligende utførelse av rent guld. Og du skal lage to ringer av guld på bryststykket, og du skal sette de to ringene i bryststykket to ender. Og du skal stikke de to guldreipene gjennom de to ringene ved bryststykket senere. Og du skal stikke de to endene av de to reipene gjennom de to innfattningene og du skal sette dem på E-fodens skulderstykker, på forsiden av den. Og du skal lage to ringer av gull og sette dem i bryststykket to ender, i kanten av det, den som vender inn mot E-foden. Og du skal lage to ringer av gull og sette dem på E-fodens to skulderstykker nedentil, på forsiden av den, nær det stedet hvor den er sammenføyd, ovenfor E-fodens belte. Og de skal binde bryststykket ved hjelp av dets ringer til E-fodens ringer, med en blå snor, så det blir sittende ovenfor e-fodens belte, og bryststykket ikke forskyver sig fra sin plass utenpå e-foden. Og Aaron skal bære navnene på Israels sønner på domsbryststykket over sitt hjerte når han går in i det hellige, som et minne framfor Jehova til enhver tid. Og du skal legge urim og tumim i domsbryststykket, og de skal være over Aarons hjerte når han går in framfor Jehova og Aaron skal bestandig bære Israels sønners dommer over sitt hjerte framfor Jehova. Och du skal lage e-fodens ærmeløse av blå tråd helt gjennom, og det skal være en åpning øverst på den, midt på den. Det skal være en bord rundt hele åpningen, en vevers arbeid. Åpningen på den skal være som på en panserskjorte, så den ikke blir revet i stykker. Og på fallen på den skal du lage granateppler av blå tråd og purpurøfargetull og kermesrøtt materiale på fallen hele veien rundt og bjeller av gull mellom dem hele veien rundt. En bjelle av gull og ett granatepple, en bjelle av gull og et granatepple på fallen på den ærmeløse overkledningen hele veien rundt. Og Aaron skal ha den på seg så han kan gjøre tjeneste, og lyden av ham skal høres når han går inn i helledommen framfor i Jehova og når han kommer ut, for at han ikke skal dø. Och du skal lage en skinneplate av rent gull, og ingravere på den med seilgraveringer. Hellighet hører Jehova til. Og du skal feste den med en blå snor, og den skal være på turban. På forsiden av turbanen skal den være. Og den skal være på Arons panne, og Aaron skal svare for den misgjerning som blir begått mot de hellige ting, dem som Israels sønner kommer til å hellige, det vil se si alle deres hellige gaver, og den skal bestandig være på hans panne, så det kan oppnås godkjennelse for dem framfor Jehova. Og du skal veve kjortelen av fint lin i rutemønster, og lage en turban av fint lin. Og du skal lage et skjerf, en kunstvevers arbeid. Og til aarons sønner skal du lage kjortler, og du skal lage skjerf til dem, og du skal lage hodeplag til dem til ære og pryd. Og med dem skal du kle din bror Aaron og hans sønner med ham, og du skal salve dem og fylle deres hånd med makt og hellige dem, og de skal tjene som prester for meg. Og lag underbenklær av lin til dem for å dekke deres nakne kropp. Fra hoftene og til lårene skal de nå. Og Aaron og hans sønner skal ha dem på når de går inn i møteteltet, og når de trer frem til altere for å gjøre tjeneste på det hellige stedet, for at de ikke skal pådra seg skyld for misgjerning og dø. Det er en forskrift til uavgrenset tid for ham og hans avkom etter ham.